dogo mitentartari lotuko gira goizuntan ustailaren ama seian olivie drapa Elisabarutiko komunikazio arduradunak, bebidalita Aleksandra Ager Mesulariak ospitalen etxera joan eta hau erantzion lapordiratian zira ongietorria eta itzuli lokaleko ngakoak ala plazalatoa izan zen berrian gerostik jakin izan dugu e, beraz e, be, berriz ere lapordiratirat urbiltzeko baimen aukanduela peio ospitalek gurekin gaiazitze egiteko lehen hunkia peio ospital eta Mikele Paltza apaisa gurekin ditugu egun onzueri Eta, xiko gira beraz, uh, elkerizketa horrekin. Uh, berria, edo gizan beraz, uste laren amaseian, erran bezala, uh, plazaratua uh, zenuen, zuk plazaratu zenuen, zuk pio ospital. Sorpresas, hartu zenuen berri hau? Bai, lehenenik -le erran hainuke, argi eta garbi, haste-aztetik. Eh? Nik ez tutala aferra untan, zuzenki, arremanik izan apizpikuarekin. Ni ez naiz, zuzenki, apizpikuarekin, arizan aferra untan ene jardukitzailea izan da, zuzen duzun bezala, ustion, eh, informazio eta komunikazio burua eta lapurri irratiko burua, gainerbait Olivier Rappé. E, beraz, a petit correctik nik ez dut zuzeneko harremanik izan eh gauza honetan. Beraz, hala jentintsaidan begia, e, beraz ez nintzela gehiago, ongi etorria. Prevende Karakako egoitzan, egoitza hortan kokatzen dira bai informazio eta komunikazio zerbitzuak eta bai lapurri irratia. Eta beraz giltza itzultzeko tanik hau kanporak eta bezala hartu nuen. Eh? Aldi berean, aitortzen dut, ergana zaidan, ez dira zure kronikak hemen eta zalantzan, ez kronikak segitzen alditu eta segitzen alduzu ere administrazio kontreiluko kide izaiten, eh? baina zuzira, hemen ez ongi etorria. Eh? Orduan, horaxe, eh, eh? plazaratu izan zaudan gauza. Eta behialare latzki etorri da, behitz ere bilduzizte ostiralean, eta hortik beraz ateraduzue komunikatu beraz bateratu bat, bertan beraz oligetra perorzen, Aleksandra Gerganduguna, eta salbat berk tegetxe bilkuran ziren, mm -hmm. zen izan da bat adobeztaren postura azkenan hor? Bo, beaz, haintzinatuazen arrazoinazen, apes pikuaren etxai deklaratuaren entzela. Bago, duan nik, aztertu nahi nuen, man, hau zertan oinagitzen da. Orduan hor gaipatu dira, hainbat gauza, eh? baina idatzirik ez dutu za, ikuan, ukan, idazkirik ez dutu kan. Eh? Orduan hor gaipa gauza askoa ipaditezke, ez, erreprotsuak, osus motxarrak eta beste, eta oidenak aztertu ditugu, banan, banan, banan, aztertu ditugu. Eta azkenian, azkenian, zertaratu gira, ba, bilkula gera komunikatuak dion bezala, olibiedrapek haitortu du, erreprotsuak funts gabeak zirela, funts gabeak zirela eta ondorioz murrizketa neuriak balio, za, balio gabetzen zituela. Eta hini hori askizait. Eh? Eta ni honekin konformatzen nahiz, eta nire zait, nire pertsonala hetzitzat bezala kontsideratzen duta taferen da. Kaso pertsonala bezala ikusten genuke, gero askok diote be, aie etu gizienetik, elizaren gogorze baterat joa e, iten zela bentsatipa eusko lehen eta horroko gehan. E, Zukori sen duzu edo pentsatzen duzu mikere paltza? Buen, nik persatzen dutana, ni hauk gauza bada, gero ni hauk beio dena ezautzen dugu, a, ze persona baliozaden kulturo munduan, kantu munduan, maena ere ediz a, barrutian nizela niten baitu, eta bera bezala bat, dira bertze leikoak. E, Buen, pizpiko bakotxak badu bere, baren manera gobernatzeko, eta... E, Hentsatu izan dut ananik, da berginuela, elgar bildu, peioren kasua ipatzeko, baina horren gainetik, e, bon, itza hartu, libruki, hemen, hemen bakotxak eliz barnean, e, elizazer da, giristin osanditzen direnak, emanjilioa bizitzen dutenak, eta elkartzen direnak, hori ospatzeko. Eta, bardako, bilkularen berri emateko Bilkurra biziki eh, eh, sakorra izan da, sakona eta eta eta edra ehunda eh, bergeita hamar jende bildu izan dira beste gabe Ola bat bateiaak ezginuen ustegeitara bat biltzea baipenena. eh bergeita hamar jende bildu diraikoak gehienak bizistan da eh, eta hor bombe irakurtua izan da, okay. eh, raporti iratiko pour des eta bai istatzen duenak, eh, beiok geranduen bezala begitze irati hortan lanean hartzen al alde, alde, eta hori bon gustuko adugu. Baina orroren gainetik euh chauffeur me izan dira eta zure galderari erantzuna emateko. Bai bad dira eta Pesak eta, eh, eta lehkoak eh, eh uh, di, di osedari, uh, buruz eh gaizki senditzen diren aini zure izan dira eta uh, asken batean galdetua izan da uh, bon uh, abespigodi uaiteko uh, leiko bazuek uh, bilkora orain uh, uh, berri emateko baita ere elkarrekin cariquen de son Elkarrekin elitzaitez dugu, eta berarekin elitza eginen dugu, eh, eh, eta hori da espero duguna. Benan, eh, mm. haunistasuna eh, eh, respetatuz, haunistasuna respetatuz, eta eh, sufrimen kontuan hartu behar dira, eta agiliak dion bezala... Eh, Uh, bulegoen agertu uh, izan den, raportigatiko uh, bulegoak agertu izan duen agirian, uh, uh, komunikoazio uh, uh, eskasa. Mikel, hori aipatuko dugu uh, laishtera agirian uh, agertu uh, den uh, guzia, denbura intzina joiten zaukohetarazten zuhugu gure Bigomitak Peio Hospital eta Mikel e-palza dira. Pausatxo bat bergien eta laishter behiz hasten gira, jamezala sortziak pasaturik, kaxik bat bergien tenora, zurekina nintxe idiedar. Eta nik ez dut zuzenki aieta bezpikuarekin inoizareman zuzenik ukan afera untan peio ospitalen itzak dira orain txe, erramezala gure gomitak baitira goizberdin lapordi irratira txartzeko, debekoa kendu diote peio ospitali laster aferaz setasun gehiago. Eta, eta egunkariaren epaiketa egin edo ez irailaren emeretzian aztertuko dute hauzi ekonomiko artsibatzaren kontra prokuradoreak edarri duen elegite aztertuko dugipuzkoako provinzia giko epa batek zortzi lagunak akusatuen ahulkian jarri edo ez aztertuko dute irailean beraz prokuradorea eta defentsaren argudioak aztertuz orotara prokuradorrak ehunta hogeita zortzi urteko presonde giratzea eta bergehunta hogeita bat milioi euroko isuna galdekiten du. Pariseko auzitegik aldiz Maria Jesus elorza askatzea zortzi mila Europagatu ondoan erabaki du joanen ostiralean Madrilgo Barajasekoa aireportuaan nag gestatua izan zen ekainean venezuelatik Gibelera teldu zelarik Frantziak bi6 egin euro egin galde bat bazen bere kontra eta Espainiak Pariseragorri zuen geoztik preso zen eta Frantziak penala egin berri du zigor berri batekari duena ertsadurazko sigora, teorian delitu tipientzat automatikoki presonde gira igori ordez gihienez bost urteko kondena ekarlezaketen delituen kasuan presondegia saistea da ideia epaile baten kontrolpean hainbat du debeku eta obligazio betetzea da, preso ez sartzeko baldintza azken ortetan delitu tipien gatik presondegiratu dituztenen kopura hainitz da eta horrek ere presondegiak xaturatzea eragindu, bainan erreforma unek oiperen arabera ez du kausituko presondegiak ustea eta nazioartetiek din unibertsitateko ikasleak baigorin dira, aste udako unibertsitate batentzat, justizia transizionaren elkarteak du antolatzen Hau, Liban, Siria, Tunisia, Afganistan, Palestina eta Frantziako ikasleak parte hartzen dute, egunezko itzaleak bere zituen zat baldin badira, txeko eh, filma eta esola saldiak publikoari idekiak dira eta atzo tortura, torturatzaile eta biktimak aipagai baziren. gar gaur da ogei urte genozidioa iragan eta aipagai. Eta sei urte bete ditu jada urgunako gaztea samladak eta gaztetxe bat galdegiten du aspaldian, erriko etxarekila areremana ere biziki zaila dute eta neke sardieets dezaketela zerbaita da urratsak emaiteko heriko plaza okupatzeko erabakia hartu dugoinako herri mugimenduak eta hori agurgilaren hogeita bat ogeita eta hogeita hiruan ta futbolarekin bukatzeko Anantoan Grizmanek Donostiako reala uzten du Mandrileratu joanen dauden sasoinean futbolaria Mandrilgo Atletikorekin esinaatuuko du kontratua ondoko egunetan bitaldeak itzarmena eginen dute eta Madrilek hogeita mar milioi euro pagatuko ditu gehalari jokalaria erosteko ondoko pundua aktualitatea zeuskal iratietan sortziak eta nahi. Eh? Zortziak eta lau minutu dira, Euskal Iratietan segitzen dugu, betire gure go, bigomitekin Mikele Paltza eta Peio Hospital gurekin dira, sigre aipatzen eh? Simpleki, e, hor behitz ere bilduzinetela, e, be, Peio Hospital eh, jamezala, Administrazio Konchiluko Biki Derekin eta Oliviet Rapekin ere bai, hor behitz funtsik fun gabeko, azkenan kezkak zirela ipatu da, hor konfientza eza ipatu zen, konfientza eza zerrekiko, azken finan eza, etortzen inundik hori ere. Bai, esplikatu zantaten, ez? nola deskonfiantza hori sortu zen niri begira. Eh? Baina argometu hauek denak banan-banan aztertu ditugu, eta azkenean, ba, funtsi gabeak zirela eh, ezagutu da, ondarrera. Baina, eni importanta zait, Mikele kustioan erranduena, ispiritua, guk eh? uniburu zer, zerrekin behar dugu. Eh? Gurea ez da apespikuaren kontrako gurut zaldi bat altxatzea, ez? Bakarrik gizabidetik jokatzea. Eta hori, erreten zantan bezu batean lagun batek, ez? Behar bada, egunetik goiti, mesu eta dei eta hartu ditut aferantan. eta hausia idazten zautan lagun batek. Jose Miel Barandiarenek, eta zion bezala, gizabidetik. Gizabidetik. Gizabidetik. Gana, bide etikoa, humanistikoa, zintzoa. Hori baita, Euskaldunen ezaugarria. Euskararekin batera. Hori da, Euskaldunen ezaugarria. Eta jende hau kanpotik dina da. Kanpotik heldu da. Jendeunek ez du ezagutzen, elizak, erri honekin izan duen, lotura historikoa, istorikoa eta gobora dezagun jiase euskaldun gazteria eta hori denak bistan da gauzak aldatu dira baina historikoki hori dena jor da hori dena bizi da giza batera ez duten eurtzen ze testu ingurutan kokatzen den tokiko eliza eta orduan hori ez duten eurtzen eta nik hartu ditutan mezuetan badira bistan da kristoak badira laikoak aintzapez hainitzapez, gaizki pasatzen ari da gaurko egunean hori jakin mer da Praxaski, egon duzu, etzen dutela uh, gurutzadabat asi, aieren aurka, binen berak ez zote du uh, asi gurutzadabat, uh, be, giza bide hori segitzen duten uh, pertsona aurka? Pio, eta gero, uh, Mikel, neboz urre jakzio bat egin? Mm, bai, ez dakit ora definitu diteken gauza, eh? baina egan dena, hoien jokamaldiak, eh, ez dira, ez dira, gureak, egan eh, nahi dut, eh? ez da pertsona bat ora, ora erasutzen, eta nik uste dut, afera Jendean itz erasotu osanditu dela kultur mundukoa. Kristau ez direnak ere bai hartu ditut lekukotasuna, militante politikoak eta beste. Orduan, hori dena hor da, ez? ez ditake hori e, nola naika, eh? erasotu edo edo atakatu pertsona bat enbidez. Eh? Eta hori da, azkenean hemen agertu dena. Eh? Eta jendeak hainitz eta... Uh, likuko ta soma ditut uh, horriburuz, diendea gaizki pasatzen ari da. Deta, afen, badira detailean itz. Eh? Hemen sufrimendua ondia da, tabakotxar beraldetik isilearelo bizi dituenak, Sufrimendua, sumindura, aserrea. Eta honi, forma bat eman behar zailo, gorputz bat eman behar eta hau hemendik atera behar dena. Hau da azkerean importanta. Nerea fera, estakuru bat bezik ezta, da. eta azkenean, hori denak, Kanporatzeko eta azal balio balin badu hori da inpoztanta. Mikere Paltzazuk, senitzen uh, duzu gurutzen gurutza da hori? Esu eta gurutza izan dira biek... Uh... E, bo gure aldetik, ezte ez gure ustezerik, e, eta beste apesikoaren aldetik, badur, te, bere teologia, bere elizapentsatzeko molde bat, eta eztena gure eskualerian, gure elizmakotian, elabilia izan duguna, gu beti kokatu gira hiendekin lanean, eta... Uh, eh uh, humanizazio lanbat biziki importante dela la gunduz uh, gastegia eh uh, uh, akzio katolika ki sando importancia catexismal liturgial no lores jorralena uh, eta bilpena dena ona eh uh, eztabate uh, da ezte guri espiritual egaldiko espiritual berunei aginar dituta larea uh, bon be estimatzen dutena ah? bo olivier drapek eta taldeak uh, buleguak egin duen lancho hori, berriz egin dira, bonga izki joi atu dute peio, e, bena e, intzuli dira, eta, eta berriz arzendute dute e, Baina, hamen kertatu dena, da e, pensatzean, ekikusten dutena hor, aksian bildu direla, eunda, berroita mar, jende, balbatian, hola, e, Eh, Bonna Eudadian atxean eh, Baunaan biltzea zerbait ari ni du gertakari bada hori zergerakusten zer du zer da azpian badela dela hemen leikoa nintzen partetik dapetzen artetik ere hitzaren eh, hartzeko gose bat e, libroki he eh, hemen erratenten nuena otion giztino zaitia da gizon zaitia libroki eta elkar partekar Atzeko, eh, badire da sufrimenduak ez daudu daik badire da gauza edekak ere eh, sufrimenduak nondira egusten duilarik apet batzuek bai hona aldean eh, bai hona eta aldean hori gandute lehiko initzek eh, eh, komunionea errefusatu eh, eskua esku lusatzen dutelako minpuntan min eman behar delako eh, diabolizazio bat mundua ez, ez eh, eh, dira niz gauza hor eztirna egokiak mena, gehiago uste dut lehiko engaiatuak dinak eta pezak ere emankortasun eman, eman, eman hortuak segitzen dutenak eta enitza pezek or, orten, baikorki segitzen dute bizi eskaintzen erizari eta eskolegiari egin aldetik aldatzen duten lehiko gehiago egin bizia kontuan nartua izan tadin bezpikutegian eta hori da da komunikazio faltoan dibat eta nik uste dut, uh, atzoko hakin, uh, bon, uh, iza hartu dutenak, eta, eta uh, atzoko bilkurak uh, uh, esango dela, eta eta sentsu uh, handi bat duela, eriz mugimien du izan da, eta mugien du bat, eriz uh, gertekari eder bat, eta gauzak janak uh, ezan dira, eragare, eh, ja uh, Uh, arieten kontra erabiligabe hitzak, uh, baizik eta, uh, erako txiz, bu igira izan eskaldun, eta erizakoak eta ne igira izan, ere haun istasun orta, respetatuz, uh, ko eta dabidea hori da. Eta zuko, anistasun, batzen eh, zelarek, zuk beti pozizioa kartu dituzu, uh, presoekiko, eta zagutzen zaitu ongi euskal erretitan, eta euskal munduan ere bai, holako presiurik jasen izan duzuzuk? Gue deze referred onertu, wird zuten U Kelleya lia zen e figured, Uf, zaesten da le presjona da norin baudea, mi seitzen hasagitzen da ta. Horri e, da ituritza sautana gainea ikusiitzen ba sofitzen duten, josondegi eta ta bakke eta eta isladitza zenba jende e, sofitzen dutel gaina gaia bada bai gorrina aipatuzute eta bizki importante da gai hori. E, Sertengabitza goe dizan. E. Eta horrek dian, enbarritake. Noi badut uzraia konfliktoena, eh, bak izo gantzalean artean, izan zielarik laure honuntzian endaian, eta amarratuak, eta, eta gantzalean arteko konfliktoak, eh, askita, askarago, eta eh, bortitzago dira, eh, bo, izan den konflikto hori, eh, eh, bon, importantea duz, zen espalin bada askatasun ditzik, eh, bon, eh, eta erizeik, eta espatak komunioneik, abezpik. Eko ekin zaila iten da elizeitia. Baina nahi dugu elizea eta lortuko dugu. Baina gauza bat ikasidut beti, hau eh, da izan agut edo kideze de bordelo bat, pizkator egaten dana frantzian ezta, eh, eh, konflitu guztietan, edo esplotazen dire gauzak, hako kot minut ezara bomba botatzen dua, e, sobola presione la dik, da lalik, eta bizik importante dela, itza ematlea. Eta debatzea debat errestea. Hortara hori or, or, balima da deba bat eta baima da hititza eskatzen ba da evangelio hori pasatzen aldo ast du da eta eta esperantza dut eh, sortuko direlago jakkbie dek bidtikti esperantzako gan zen. Eh. Ger bakotxari da, da nolo bizizen duen sugimendu hiko ninin errealdetik eh, misio lana betetzeko bat dut bate ere eh, ostopoli bateré sí. eta presuekin elkartasunez ari gutio bueno ehiko eh, ginuke batzuetan eh, sustengo sustengokeiago eh, aldibidez eh, la Roche-de-Porce a apes, Bespicollaguna ke deituzuen manifara eh, amabostek, a ma voste kainiko a ma voste manifara bueno a izan ziren ere E, orako desiro batzuk es, erranak izan zaio nabena ez es, zuen pentsatu behar zela erantzun bat eman ez du belak deitu horiak bon, be, bezpikoa ikusten duzerin behar duen eta ze politika bide eh, hau tatzen duen ikusten duen, eliza ez da bakarik bezpiko bat, eliza bon, aniz ziendedat, anizza bezpiko nahi tasa indobat erraten eh, daukuna, zuek segizazue segizazue, giz onalagun sense risa ematen presu eri eri eri ta gaiskida gonaritaoftan dizaten dela Elisa oderaten da kubetira gure gureita zainduako den zergeiago askatu eta presu askia oktan aipatzeko ere bai la kideak izan duten kidek santen positiona subildu siraiekin peio ospitalo ostiralan eiek xerzio gaiaz sol olivierra pepatzena benen la pour dire bai ta kreba do le Bai, ez lapordi irratiko kidea bakarra zen, bat bakarra zen, eran nahi dut. Eh? Eta, ez mailortan gauzak eh? ez du bat ere ondori hori gizan. Irrati buruarekin, irrati buruarekin izan da, zera, behar bada, zera, aferauri behar bada behar behar sus edo deskonfiantzan eta oinarritua hauden harrikitu dugu eta eta Mikelek erranduen bezala ara hori haste astetik egin behar izankogin nuke, ez? mainan uh, inportanta hemen da atzo eta jendeak hitza uh, hartu du. eta batzutan hitzaldi batzutan edo beti hitza jendeari emaiten dela beti alako utsune bat izaiten da ez, norek hartuko du hitzalena hemen emarrezko altxatu dira eta hamarrezkuetaino batzuk edititu dira dira hitzi hartu gabe denbora escasez? Eh? Baina gertakaria hori izan da, eta jendearen atxikina hitza hartzearekin. Bez, horrek nahi du, Elisa Barnean badakola anistazunaren tokia, izan gitezke sentzibilidade desberdinekoak. Horrek eztu nahi, batzuk besteen kontra jazartzen girela. Baina ba, hori, anistazunoktan, gozatzea eta bizitzea, bataz bestearen aberastasunaz aberasten gira, eta horaxe egin behar dugu Mikelek erranduen bezala Elisa. Eta itzurekin, itzurekin, bukatuko dugu gure gaurko elkarrezketa, agurto entzien aldiz, eh, pei ospital zuri galegin dizugu kantu bat tautatzea, entzule, entzule entzat, dozuretzat, edo, edo nausin entzat. <laughs> bai, gogoratu zait eta oa emikelek aipatzen du, aipatu behitu, aipatzen du aipatzen du pobreen Eliza, edo Eliza pobrea. Eta gogoratu zait. Aspaldi, eh, milabeatziuntak, izakit, eh, irologo eta edo gara jartan. Gara, right, Sortzian? Amurizak, amurizak, amurizak, benkantur, Elisa eh? pobrea. Horri da. Denen eh? zatobea. Horri da. Bai, bai, bai. Hago gura. Hareken nintzen, horren egon. Hara. Eta segitze dute, apesoiek, bueno, estirak ega apesak. Mm -hmm. uh, Horri kusten dena, Elisa ere gizartea, adibidez gure irratiak eta gizartea, ite esatu adela. Eliza mitzitzen direngo zetaz, eta eskubideak ere giza eskubideak bideak Elizatik zeharkatu behar nirela, eta gizartak hori goitatzen du, nubait, eta mire esker gure ikatiari idekelik hien bai. ondak er, mire esker. Ah, guri, guri hitza emanik eik. Ah. Horrekin <laughs> <gurra> entzina eta horrekin bukatuko dugu beraz, Eliza, porra da etzenak antua, gogoran beraz edetik atera, ja, mire esker, bildurik? Milo skertu edin, itza emanik. Elei sa pobrea, elei sa Mostu <truz> kardena len mostu torre <truz> Bostu obispoko celu se Kristau diferentziak kendu ministot dituz sa leha khayoga nomda koru tsera ski dahan goiko ha Leizapobre adetzenak kantu hau eta beraz peyora. Pilo...